פרק ה. Hey. זה ספר תולדות אדם, ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם, ביום היברעם. ויחי אדם שלושים ומאת שנה. ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. ויהיו ימי אדם, אחרי הולידו את שת, שמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי, תשמאות שנה ושלושים שנה, וימות. ויכי שט חמש שנים, ומעט שנה, ויולד את אנוש. ויכי שת, אחרי הולידו את אנוש, שבע שנים ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת, שתם עשרה שנה, ותשע מאות שנה, וימות. ויכי אנוש, תשעים שנה, ויולד את קיינן. ויחי אנוש, אחרי הולידו את קיינן, חמש עשרה שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש, חמש שנים ותשע מאות שנה, וימות. ויחי קיינן, שברעים שנה, ויולד את מהלל אל. ויחי קינן, אחרי הולידו את מהלאל, ארבעים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קינן, עשר שנים ותשע שנה, וימות. ויחי מהלאל, חמש שנים ושישים שנה, ויולד את ירד. ויחי מהלל אל אחרי הולידו את ירד שלושים שנה ושמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהלל אל חמש ותשעים שנה ושמונה מאות שנה וימות. ויחי ירד שתיים ושישים שנה ומעט שנה, ויולד את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמונה מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד שתיים ושישים שנה ותשע מאות שנה, וימות. ויחי חנוך חמש ושישים שנה, ויולד את מתושה לך. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח שלוש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך, חמש ושישים שנה ושלוש מאות שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. ויהי מתושלח, שבע ושמונים שנה ומאות שנה, ויולד את ל"ך. ויחי מתושלח, אחרי הולידו את ל"ך שתיים ושמונים שנה ושבע מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח, תשע ושישים שנה ותשע מאות שנה, וימות. ויחי ל"ך שתיים ושמונים שנה ומאת שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה אדוני. ויכי למך אחרי הולידו את נוח חמש ותשעים שנה וחמש מאות שנה, ויולד בנים ובנות. ויכי כל ימי למך, שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה, וימות. ביהי נוח בן חמש מאות שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.